Jajamän, jag är i tjänst och redo att tjäna samhället på bästa möjliga sätt här. Jag känner mig taggad och redo. Jag har genomgått min utbildning. Jag har batongen i högsta huvud. Nu ska det fångas bovar här Danny. Ja men lika mycket som man måste ha batongen i högsta hugg så gäller det väl att ha kulspetspennan också för det verkar vara en, en faslig massa pappersarbete i det yrket och det är någonting jag inte avundas därför att mm. det finns ju naturligtvis inget arbete där det inte finns pappersarbete, det, det hör liksom till. Men ju mer man kan skippa desto bättre och att ge sig av in i polisväsendet. Äh, det verkar innebära en, en hel del pappersexorcis. Ja, det är nog mer än vad man tror, absolut. Det är, verkar ju vara högar med papper som måste gås igenom för varje eh, sak man är, man är ute och gör. Allting ska rapporteras och, och i så och så många exemplar och skickas vidare hit och dit. Oj, oj, oj. Nej, det är åbäket känns det som. Så, eh, ja, där slipper man ju inte undan sådant och vi har ju även fått lära oss... Inför denna veckan här att just anteckningsblocket är polisens bästa vän i tjänsten där som verkligen kan rädda livet på en och ja, desarmera ens misstänkta på ett sätt som annars kanske inte vore möjligt. Ja, så kan ju mycket väl vara fallet. Jag är ju inte polis själv så jag vet ju inte hur mycket anteckningsboken faktiskt kommer till nytta men med tanke på hur många anmälningar och liknande som görs så är det väl bra att ha både en sådan och penna lätt i hands en, en ganska bra idé. Jag använder ju själv anteckningsblock och pennor en hel del, men, men kanske inte i riktigt samma syfte får jag väl erkänna. Det är inte riktigt samma sorts historia som hamnar på mina blad och det, det... Det kan ju bero på många anledningar naturligtvis. Jag har ingenting emot polishistorier eller krimberättelser eller liknande. Men jag har, jag har upplevt ganska många i mina dagar om vi säger så. Jag är uppväxt i ett hem med en kär som... Älskar allt vad brittisk-deckare heter. Och vissa brittiska och amerikanska polisfilmer och serier också. Gärna de där det är lite gemytlig stämning och poliser som vankar runt och knackar på och säger ja, ja hur var det här då? Och så vidare. Väldigt mycket myspyskänsla där. Och... Vi är ju lite inne på, på den sortens historia här också men man har lyckats kombinera den med hög högoktanig amerikansk action och det var en blandning jag inte riktigt hade förväntat mig. Nej det är väldigt svårt att säga hur det skulle fungera egentligen för det är ju två så vitt skilda sorters filmer som... Är konstruerade på olika vis, och ska man sen försöka sammanfoga? Ja, det borde ju bli skarvar som heter dugad. Så jag förstår att det inte är många som ens har tänkt tanken, eller ens har försökt sig på att göra det heller. Men här har man gjort det i alla fall och ja, jag måste säga att det, det, det är intressant att, att göra försöket att experimentera med genres på det här viset med olika stilar och, och blanda dem samman men ja, ibland känns det ju som man kanske sitter och kollar på två filmer samtidigt. Ja, det måste man ju faktiskt säga, därför att den bryter ju mot väldigt många konventionella regler här. Saker som är mm. väldigt etablerade i två olika genres. Två genres som löper parallellt med varandra samtidigt som de inte riktigt är detsamma. Det, det är paradoxalt men väldigt intressant och... Jag ska väl erkänna att jag, jag är ganska trött på sådana här historier. Som nämnt så har jag fått se en hel del som jag har velat eller är under min uppväxt. Och det är en genre som jag ja, inte undviker för att den skulle vara dålig eller någonting sådant. Jag är bara så fruktansvärt mätt på den. Men så kom den här filmen på tal och jag tyckte att ja men det låter ju lovande. Det är ju en informell uppföljare till en annan film även om de inte har någonting med varandra att göra mer än de som är involverade i den. Jag var tusen, jag kan väl ta mig tiden att titta på den här. Och, oj vad bekanten var och samtidigt oj vad obekanten är. Det, det här är en sällsam blandning som... Jag inte riktigt hade väntat mig. Nej, det kan jag uh, verkligen förstå här. För här, ja, här tar de ju och uh, driver med den brittiska däckarschangen på ett sätt som. Uh, Ja, man inte riktigt har, har sett eh, tidigare här. Man verkligen har gått in och återskapat känslan men inte nöjt sig med det utan eh, byggt upp sitt eget seriösa narrativ mitt i, i, i parodin här också. Så att den ändå har tyngd men samtidigt... Leker något extremt Med den här typen av film Och eh, Visar på allihanda Dumheter som kan uppstå eh, Situationer Som kan uppstå personer Som brukar figurera i, eh, i Polisfilmer och Däckarfilmer av det här slaget Så eh, det, är, det är En sär egen upplevelse Som du säger som känns bekant Men där man har liksom byggt vidare på hela idén och, och, och förgrenat den så att det, det, det blir något, något nytt av det hela. Ja, något nytt är ju verkligen ett bra ord att beskriva det här som faktiskt. För den utspelar ju sig naturligtvis i en sömnig liten småstad på den engelska landsbygden. Och jag vet inte... Hur många sömmersmåstäder jag har besökt genom åren med allt Midsommarmörders mörders och Miss Marple och allting annat. Men lika mycket som det kändes helt rätt och många av rollfigurerna kändes plockade ut ur sådana historier så var det ändå någonting här som inte kändes, som inte riktigt kändes detsamma. Och det måste jag säga redan nu att när det kommer till parodi och att göra narr av schangers och liknande. ...så finns det olika sätt att gå till väga. Vissa är mer populära idag än andra och jag var glatt överraskad att det här var en av de smarta parodierna. Det är inte bara så att man lyfter loss en fruktansvärd massa klyschor och liknande, sitter och pekar finger och skrattar åt dem... Här lyfter man istället loss de olika klyschorna, sätter dem på plats, låter rollfigurerna gå in och agera i dem. De, de noterar klyschorna men de, de behöver inte peka på dem och säga titta här vad konstigt. Utan de bara är där, de, de, de gör det de ska och sedan går de vidare. Det är istället vi som sitter och tittar på filmen som får peka finger och säga nej men vänta nu här. Det, det, det här känns både bekant och obekant samtidigt och där låg faktiskt en stor del av skärmen här man tog för givet att tittaren var smart nog att fatta vad det var som faktiskt hände ja man blir ju inte direkt skriven på näsan här så det kan man ju verkligen respektera med den här filmen och man kan även respektera den, den kärlek som de har till materialet de eh, spinner vidare på här. Det är inte fråga om att göra narr av elakhet men det är istället någonting eh, som de tycker om känns det som. Som de vill ta upp och, och hylla samtidigt som de eh, visar upp. Eh, saker som eh, har blivit standardmallformat eller eh, eh, kanske tendenser som, som brukar ske i, i filmerna som eh, inte, inte är som de ska eller bör vara. Som, där gör de det hela på, på rätt vis. Det är eh, mycket respekt och kärlek med i bilden och... Eh, de har ju verkligen tagit och analyserat källmaterialet innerligt innan de har satt sig an i det här. För det känns som att de har sett igenom precis allt som finns innan de satte sig ner och skrev ihop filmen här. Och verkligen plockat kärnan ur den sortens filmer, gjort sin egen typ av film... Ut efter den mallen de själva har skapat och ja, resultatet det, det blir en, en sån här härlig, mysig liten parodisk rulle som eh, verkligen kan stå på egna ben och inte bara kastar in referenshumor och elakheter och spott och spe mot, eh, mot tittarna utan här finns någonting seriöst men här finns någonting som man, om man tittar närmare kan luska i och, och finna dolda skämt för de väver ju även in så mycket som man kanske inte ser vid första anblicken mm. som man måste ta och gräva i på egen hand och eh, verkligen engagera sig i filmen för att, att fånga upp här så att det, det är mycket lager, det är mycket säkerhet i tonen de eh, levererar här också, ja det är, det är ett litet hantverk skulle jag vilja kalla det och det är ju lite som den föregående filmen som de här herrarna gjorde också. För det var ungefär samma kärleksfulla hantverk som var involverat där. Man hade sina referenser. Man visade kärlek till referensmaterialet. Och man försökte göra det rättvisa på ett bra sätt samtidigt som man gjorde sin egen grej. Och det är ett hantverk som jag uppskattar enormt mycket. Det känns som att det... Det är inte många filmmakare som riktigt sätter sig in i sitt filmarbete på det här sättet idag. Det ska gå snabbt, det ska vara stort, det ska vara storslaget. Och det känns som att man, man är mer yta över substans och det gör... Ja, det gör intressanta popcornrullar men det gör inte filmer som är särskilt tänkvärda. Den saken är säker. Och jag kan säga redan nu att det fanns mycket att tänka på i den här filmen som jag uppskattade. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Hutt från 2007 i regi av Edgar Wright och med manus av Edgar Wright och Simon Pegg. Och det är ju den andra filmen i den så kallade cornetto trilogin eller The Three Flavor of cornetto trilogy som eh, Simon Pegg och Edgar Wright har gjort och som skådespelas av Simon Pegg och Nick Frost. Och där den förra filmen Shaun of the Dead tog hand om de levande döda och vad som händer om ganska så nördiga och bleka killar hamnar mitt i zombieapokalypsen så tittar ju den här istället på polisarbete. Nu är det plötsligt kompetent folk istället för äh, vettlösa nördar och töntar. Och bara det skiftet var ju väldigt intressant för här får ju både Peg och Frost en chans att visa att de Ja, de kan göra det här också. De kan inte bara spela losers, de kan spela kompetent folk. Nu visste vi ju det, vi har ju sett de här herrarna i annat också. Men det, det är ändå intressant att se dem i de här rollerna. Och i en sån här film som är tonmässigt jämfört med den föregående filmen. Väldigt, väldigt annorlunda. Den är väldigt brittisk, ja. Den är väldigt, väldigt jordnära, ja. Men den har ändå element som känns större än livet får vi väl säga. Och det beror ju till viss del på rollfigurerna till viss del på handlingen men också hur allting paketeras och presenteras för... Mm. Um, det finns en anledning att jag väljer att kalla den här för högoktanig. <laughs> ja, det, det blir man varse. Eh, om inte förr så, så lite senare i alla fall. För eh, här blir det åka av till slut så det står härliga till. Men eh, samtidigt är det här en film som kan eh, stanna till och verkligen lukta på rosorna ibland och... Eh, verkligen gottar ner sig i i det här långsamma idylliska samhället och där det börjar så smått att krackelera i idyllen här och man får se att det, allting kanske inte är som det ska och <laughs> eh, det är ju konversationerna här som eh, man har byggt upp så väldigt snittigt här också de är ju mästare på att placera folk i, i speciella situationer i någonting man inte har riktigt förväntat sig som blir så absurt och här är ju mycket av deras komik också att de kan göra så intressanta rollfigurer som känns Verkliga och seriösa och sen placera dem i de mest tokiga eh, situationer som man kan komma på och se hur de fungerar i den miljön, vad de ska göra och hur de reagerar på det hela. Eh, där kan jag bara inte låta bli att, att skratta. Alltså för det, de gör det på ett så ja, kärleksfullt sätt samtidigt här. Och ja, det, det, det blir en sån unik stämning som jag bara finner i en eh, Edgar Wright och Simon Pegg eh, film. Som de har jobbat med tillsammans. Det är någonting med kemin. De har sinsemellan kontra eh, kemin som Simon Pegg och Nick Frost sedan har. När de ska ta och Leverera det hela och, och, och verkligen nå ut i, till publiken för där har vi ju också en stor portion i eh, vad som har gjort den här filmserien eller trilogin så populär det är ju just samspelet som de båda huvudrollerna har gentemot varandra. Ja, man kan ju inte säga något annat än att personkemin finns här. Det märks att Pegg och Frost är goda vänner även på riktigt. Och att de fungerar tillsammans syns ypperligt bra på film. Därför att även om de spelar rollfigurer som kommer från väldigt olika världar. Eller har väldigt olika mål. Eller har andra stora skillnader mellan sig. Så är det ändå någonting mellan dem som känns så... Så sanslöst naturligt. Så äkta. Så broderligt. Att de här två kan sjunka ner i soffan och snacka lite skit. Ta en öl och bara må gott med varandra. Och det spelar ingen roll att de kommer från olika delar utav världen eller från olika samhällsskift eller vad det nu än må vara. De trivs i varandras sällskap. De resonerar och pratar bra tillsammans. Och det är precis vad man behöver ibland. Och den känslan den smittar ju av sig på den här filmen och på de andra filmerna också vad jag har förstått. Du är väl lite ett fan av den här trilogin och har sett alla filmerna redan och du pratar ju ofta väldigt gott om de här när de kommer på tal så jag, jag misstänker att det är ett litet Wright och Pegg-fan där borta på andra sidan. Ja, jag kan ju inte säga annat än att jag är imponerad över mycket de, de producerar här. Just idéerna de kommer på, presentationen, genomförandet. Det här är ett gäng som kan sin film och de vet hur de gör sin egen version av filmerna de gillar- de har eh, även ett, ett så sär eget sinne för humor som eh, klingar väldigt gott i mina ögon där. Eh, de, de kan ta eh, komedin till ställen som eh, ja, inte finns någon annanstans riktigt där. Och, ja, ja, det, är, det är såna här unika saker som, som gör att jag, jag har ett hjärta som, som klappar lite extra för de här herrarna. Men det är en hjärtklappning som jag fullt kan sympatisera med. För jag, jag ser vad du menar. Det... Det finns någonting här som bara är sanslöst bra genomfört. Jag menar titta bara på manuset här, fyllt ut av klyschor, fyllt ut av situationer som är sanslöst typiska för både brittiska deckare och amerikanska actionfilmer. Och ändå så känns det så sanslöst fräscht. Och det beror till viss del på dialogen, det beror en viss del på hur historien är upplagd och en viss del på skådespeleriet. Och utan att säga för mycket redan nu så, så kan jag säga att mycket av det här klaffar bara så otroligt bra att jag nästan är chockerad. Det här är ett riktigt bra manus, det är välskrivet, det är välgjort, det visar respekt till sitt källmaterial och visar ändå en kreativitet och en förmåga att peka finger och ändå kärleksfullt påpeka brister och liknande. Men det görs med sådan fingertoppskänsla, sådan hörsamhet och sådan omsorg att det bara blir... Ja, en bra film i sig själv och en komedifilm i andra hand. Ja, det, det är väl sättet som eh, man bör använda sig av när man, man ska göra en film av det här slaget och inte bara satsa på eh, den, den ytliga referenshumorn utan satsa på att göra en, en riktig film först och främst och mm. sedan låta Eh, det man parodierar eller eh, vill eh, belysa, det, det får vara den extra kryddan ovanpå där en, en film fungerar ju för att det, det, det finns en film där och inte bara är en, en massa lösrykta skämt som man har kastat in i en cementblandare och snurrat runt litegrann. så eh, de har ju tänkt rätt från första början och där har man ju stommen till en, ett bra äventyr. En bra film. Och ja de har ju. Verkligen tagit och. Eh, svetsat fast. Den här filmen. I, i en gedigen stumme Så att. Där sitter ju hela. Eh, verkligheten. Man, man köper lätt. Det som händer i den här filmen. För de, de bygger upp storyn. De. Eh, presentera karaktärerna och de, de gör det allvarligt. De engagerar sig verkligen i, i den historia de vill berätta och sedan tar då eh, de humoristiska eh, delarna vid och eh, jag skruvar till själva den här mörka eller ja, mer dramatiska berättelsen som finns i botten. Och ja, det, det är det som jag tycker gör att den här filmen fungerar så pass bra som den gör. Jo, men det är för att man till skillnad från många andra komedifilmer väljer att inte bara stapla en massa skämt på hög och sedan förväntar sig att det kommer att fungera. Hade du tagit bort alla komedielement från den här filmen så hade den fortfarande fungerat. Då hade det varit en polisfilm eller en actionfilm och det gör ju att man, man kan ta det på ett helt annat sätt. Hur man har lagts till för att förhöja innehållet. Att när någon säger någonting eller gör någonting så finns det en bra comeback. Det finns en bra punchline, det finns någonting bra att tillägga där och det gör ju att innehållet lyft. Det går från att vara intressant och bra till att vara intressant, bra och underhållande och det är riktigt, riktigt imponerande och visar stor talang från både ja, filmmakare och manusförfattare i det här sammanhanget. Men innan vi går vidare in i den här historien och filmen och alla dess rollfigurer så är det väl hög tid att vi faktiskt tar ett närmare titt på äh, vad handlar egentligen Hot Fuzz om? Jo, Nicholas Angel är Londonpolisens stolthet. Han sköter sitt jobb med en sådan effektivitet och ett sådant engagemang att han får resten av poliskåren att se dålig ut. På grund av detta beslutas det att det bästa nog är att omplacera Angel till en annan del av landet där hans skicklighet kan komma till bättre nytta. Angel blir således sergeant i den idylliska landsorten Sanford som vunnit årets byutmärkelsen flera år i rad. Omställningen från stadslivet till det sömniga lilla samhället blir inte det lättaste för Angel. Sanford har ett helt annat sätt att hantera lag och ordning på än vad han är van vid. Och han har minst sagt svårt att anpassa sig till den mer avslappnade synen på polisarbete. Men det händer mystiska saker i Sanford som väcker Angels intresse. Människor dör under mystiska omständigheter och medan Angel hävdar att det ligger ont uppsåt bakom dessa dödsfall menar alla andra att det endast rör sig om makabra olycksfall. Då ingen annan verkar vilja ta händelserna på allvar börjar Angel och hans nya kollega att undersöka vad som kan ligga bakom den ständigt växande högen av lik. Och redan här kan vi se någonting som är fantastiskt välgjort och det är att det är inte bara en fråga om att det händer mystiska saker här på orten och det bara verkar vara Angel som ser dem. Man går in på det faktumet att han är en polis som har varit ytterst aktiv– –och har varit ja, en stumme i polisverksamheten i London. Han är van vid ett högt tempo och att det händer saker hela tiden– –men så hamnar han på en plats där ja, det kanske förväntar sig att det är lite fylleri– –och kanske lite klotter och ungdomar som går och hänger lite på nätterna. Ingenting märkvärdigare än så– och det är ganska troligt att någon som är van vid ett högt tempo bryter ihop och börjar se saker därför att han förväntar sig att se saker. Och där i ligger en stor del av både Angels rollfigur och hans utveckling just därför att han vet inte om han håller på att bli tokig eller ej. Är det här bara hans, hans enorma hunger efter action? Eller är det bara som så att... att uh... Ja, där, där händer ingenting. Eller är där ont uppsåt? Vad va händer? Han, han bryter ihop. Jag vet inte alls vad jag ska tro längre. Ja, det är ingenting som är, är glasklart vad det är som egentligen föregår om... Eh... Angel faktiskt har rätt att det, det ligger något mystiskt i i görningen. eller om han, han bara inbillar sig alltihopa för han är så, så taggad på sitt älskade polisarbete som han har satt eh, först i hela sitt liv att det är eh, hela hans hans kall hela hans själ ligger investerad i det här och sen Tvingas han bort till, till landsorten. Där det inte finns någonting att göra. om han vill så gärna att det ska finnas någonting att göra. Så han kan ju mycket väl ha har bara inbillat sig allt och att det finns en naturlig och harmlös förklaring till allt som händer. Så ja, det är en intressant historia som de har skapat här och ja, baserad på, på denna nitiska polisman så eh, blir det ju en hel del... Eh, Eh, ja, kulturkrockar först och främst <laughs> i den här filmen och sådant är alltid välkommet om det görs på rätt vis och ja här blir ju kulturkrockarna extremt underhållande emellanåt och det, det är så härligt att se Simon Pegg som Nicholas Angel den här eh, över människan i polisuniform bara helt plötsligt finna sig i den mest sömniga håla han kan tänka sig och man vet inte vad han ska göra hur han ska hantera saker så det skapar ju mycket märkliga situationer mellan honom och hans ja, nya samhälle och invånarna där så det bara där levereras det ju eh, tonvis av, av komik av ganska hög kaliber faktiskt. Men samtidigt inte skrivet så att det ska vara övertydligt ett skämt utan det är mer komiskt därför att Nick inte förväntar sig att det ska gå på det sättet eller att någon annan ska säga den där repliken och det, det är i krocken mellan kulturerna som, som det finns mycket humor och jag kan väl inte säga annat än att jag njöt av dialogen i den här filmen- och jag njöt av en stor del av skådespeleriet här. Men det beror ju på att Simon Pegg är otroligt rolig och härlig att titta på- när det kommer till film. Han har en, en närvaro och ett sätt att agera som jag tycker är väldigt tilltalande- och han spelar ofta rollfigurer som han lyckas ge mycket liv och mycket karisma till- för om vi ska vara helt ärliga, Nick Angel som är en riktig paragrafryttare när det kommer till regler och lagar och allting... Han är ju en ganska toftig och tråkig rollfigur egentligen. Mm. Han är någon som är extremt strikt, verkar vara född med en bräda i ryggen så att han står stelt i vakt hela tiden. Och att umgås med en sådan person, det, det måste ju bli sanslöst jobbigt i längden. Det tyckte ju hans flickvän i alla fall eftersom hon gjorde slut med honom. Men med Peggs skådespeleri och med hans eh, ja, nya kollega som han får, hans eh, medfölje ut på olika spaningsarbeten och liknande som, som verkar beundra Nick som eh, person och hans arbete. Där, där uppstår en blandning som gör att man, man lär känna Nick, man förstår hur han tänker, man förstår hur han känner, man inser att det finns... Det finns en människa bortom uniformen även om uniformen är väldigt stark i den här personen. Och det är på tiden att den där fasaden får krakelera lite grann så att personen kan titta ut. Och att se honom gå från den här strikta polisen till en lite mer lättsam kille som fortfarande är noggrann med regler men har insett att livet är värt att leva det, det, är, en, det är en fin ark att se. Ja det, det blir ju en kurva för Angel att gå igenom för ja, hans sätt att vara det, det lämpar sig inte direkt i lilla Sanford eh, som har ett helt annat synsätt eh, och han, han tvingas ju mer eller mindre till, till omställningen men det, det är först när han själv accepterar förändringen som ja, han, han verkligen kan knyta kontakt med människor igen och eh, känna en samhörighet och, eh, och verkligen kunna ja, njuta av livet också och inte bara enbart handla om eh, jobbet lagar och regler och polisarbete så eh, det är ju hans väg som han måste vandra genom hatfas här och det, det är ju en, en dramatisk kurva men den görs ju på ett väldigt humoristiskt sätt emellanåt där också. Och ja, den är riktigt väl svarvad, den här. För som du säger, det här kunde vara den, den största torrbollen vi har sett i en film hittills. Som inte har någon närvaro som inte kan bära upp en film. För det är, det är egentligen en väldigt strikt och, och platt figur på ytan men det finns saker bortom ytan som de har eh, skrivit in men som de inte direkt visar oss tittare eh, de ger oss lite eh, små saker eh, lite då och då så eh, att den här karaktären fortsätter att växa och bli intressant så eh, där har de gjort ett, ett riktigt bra jobb också för att, att få den här eh, karaktären att, att kännas eh, relaterbar och, och kärvänlig också. för Man, man knyter ju band till Nicholas, man, man förstår hur han ser på saker och ting och eh, man... Vill honom väl filmen igenom för det är ju trots allt en väldigt godhjärtad och ömsint person vi har att göra med här. Han har bara inte riktigt lärt sig hur man hanterar livet bortom polisarbetet. Han lever för att vara polis och han verkar inte känna till så mycket mer än det. Han har sin fredslilja som han pysslar om hemma. Det är den enda ömsintheten han visar. Och om det inte vore för Simon Pegg så skulle ju den här rollfiguren vara extremt jobbig, det är sant. Men vad som verkligen behövs till den här som inte Simon Pegg kan göra själv det är att han behöver ett bra samspel med någon annan som har en helt annan syn på livet. Och här kommer ju Danny Butterman in i, eh, i filmen. För han är ju en han är ju en konstapel från den här lokala platsen. Han är uppväxt i Sandford och han tycker ju inte att det är särskilt konstigt att den är jättesömnig den här åten. Att det inte händer någonting för honom är det, det mest naturliga som finns. Men han längtar ju samtidigt till den stora staden, till all action, till allt som händer och så vidare. Och det gör ju att, att han ser ju på Angel med... Ja, väldigt rosa glasögon får man väl säga. För han beundrar Angel så fort han dyker upp. Även om deras första möte är allt annat än smickrande får man väl säga. Det... Saker händer på pubben om vi säger så. hust hust harkel, harkel. Men där, där uppstår ett band där. Där den ena är väldigt jordnära men söker sig till det mer actionladdade. Och den andra kommer från det högoktaniga men ser det som... Ja, det är det normala livet och man kan inte bara göra häftiga actionsekvenser, man, man måste faktiskt följa regler och lagar. Och tillsammans så, så hittar de en balans, de plockar ut det bästa hos varandra och där kommer vi tillbaka till det här fina samspelet mellan Simon Pegg och Nick Frost som spelar Danny Butterman för... Eh, Oj vad bra det här funkar, oj vad bra de synkar och oj vad trovärdig den här relationen känns. Även om den är uh, naturligtvis väldigt komisk. Ja, det, det, den bygger ju väldigt mycket på att etablera just humorn i filmen här. Och ja, man får ju ändå säga att, att relationen börjar väldigt forcerat. Men det är ju meningen, för de, de tvingas ju mer eller mindre på varandra. Men i denna obekväma situation så så finner det någon sorts samhörighet där mot all förmodan eh, Nicholas Angel han vill ju inte ha så mycket att, att göra med Danny till, till en början där eh, han är ju Ja, allt han, han avskyr med, med polisarbete egentligen. Han är en, en, en drömmare bara, men allt han vet om polisarbete är det han har sett i amerikanska actionfilmer. Och han, han drömmer om att vara en sådan och så kommer då Angel som... Jag verkar vara hämtad från en av hans älskade actionfilmer. Och ja, han kan ju inte låta bli. och Han vill veta hur det, hur det är att och vara en sådan hjälte. Och eh, där i så, så började motsträvigt etableras en sorts relation- och i dialogskiftena som sker där. Så ja, hur avvisande Nicholas än är till en början- så är det där de etablerar kontakten. De får eh, ganska snabbt en skärgång sinsemellan. Och ja, till slut. så och, Utan att eh, Angelens vet om det. Så har de blivit oskiljaktiga i, i stort sett. Att, eh, de, de går mer eller mindre hand i hand tillsammans. Och gör allting. De har blivit det här. Typiska radarparet i, i polisfilmer som kompletterar varandra och ja det gör ju de här båda också faktiskt. Ja för de, de lyfter ju verkligen upp varandras goda sidor och hjälper varandra att utvecklas framåt. För där Danny Butterman är lite av en slashas och lite naiv och funderar mer på ölen han ska dricka efter passet än något annat. Så hjälper ju Nick honom att tänka kritiskt. Så, så hjälper Nick honom att se mer än det uppenbara och att försöka se händelseförlopp och liknande. Så Danny blir ju en bättre polis av att umgås med, med Nick. Men samtidigt så hjälper ju Danny Nick att bli är lite mer normal får man väl säga, lite mer avslappnad att man kan faktiskt koppla av efter ett pass man kan sitta ner och ta en öl och snacka lite skit och kolla en film och bara skratta man måste inte vara dödsalvarlig hela tiden och det är inget fel i att vara spontan och så vidare och det gör ju att relationen man ser utvecklas under filmen är väldigt hjärtvärmande faktiskt den är väldigt fin och innan man vet ordet av så är ju de här två inseparabla att de, de tänker på varandra, att de vill varandra väl och så vidare och där är ju situationer där de verkligen blir upprörda därför att de tror att den andra har blivit skadad och ja, det skulle kunna bli extremt ustigt, det blir gärna det i såna här filmer men man lyckas hitta en, en gedigen position i det här och en bra balans på allting och det det beror en stor del på Pegg och Frost här. De är sanslöst bra skådespelare och de presterar fantastiskt fint i de här båda rollerna. Det är både kul att se Angel, det är jättekul att se Butterman och det är kul att se hur de interagerar och ser på världen. Det här är hjärtat och själen i den här filmen och jag kan inte tänka mig några andra i de här rollerna. Nej, det, det går verkligen inte. Det, det här är klippt och skuret och skrivet för Simon och Nick här så någon annan är det inte att tänka på. Det här är ju det är ju vår tids Laurel and Hardy i stort sett som fungerar så bra tillsammans som... Eh, bygger en, en sådan komisk närvaro tillsammans- men ändå har det här hjärtevärmande och man har kemin. Ja, allting fungerar och det gör det här mellan Pegg och Frost. Så det, det är återigen en film där det här båda- utan någon till synes ansträngning överhuvudtaget levererar- en prestation som är helt makalös alltså i, i sättet som de, de spelar mot och med varandra. Hur de hela tiden verkar veta vad den andra personen tänker göra och hålla på med. Och de, de bygger så väldigt bra på varandra. De kan balansera upp prestationerna för att få det hela att fungera. På samma gång. De tänker på samma sätt verkar som. Och ja, resultatet blir, blir helt strålande. Alltså, det är ingen annan som kunde göra de här rollerna lika bra som, som Pegg och frost. Det, det är jag helt övertygad. om. Och det beror ju inte bara på att de är riktigt skickliga skådespelare utan det beror ju till stor del på bandet de har med sig in i filmen. Det känns och märks att de är vänner, det känns och märks att de trivs och det smittar av sig på bästa möjliga sätt. Men förutom de här två så har vi ju ett ganska stort galleri med rollfigurer som de interagerar med. Och det är ju bybor, andra poliser, misstänkta och allt möjligt annat. Men problemet är att, eh, att börja prata om de här. Det skulle antingen bli ganska innehållslöst för många av rollfigurerna är precis... Ja, vad du förväntar dig helt enkelt. Andra har lite mer mysterium knutna kring sig och att börja prata och nysta i det skulle kanske börja avslöja saker och ting. Och ja, jag vill faktiskt inte avslöja mysteriet i den här filmen för jag tycker genuint att det är ett riktigt bra sådant. Det är väldigt enkelt och när man inser det så känns det nästan för enkelt. Någonting som Angel också hånas för för han trodde ju på en betydligt större komplott än vad det faktiskt visar sig vara. Host, host, harkel, harkel. Men ja, vi kan inte direkt prata om andra rollfigurer här. Det skulle förstöra för mycket. Men det finns ju en fruktansvärd massa bra skådespelare i den här filmen som det var en, en riktig fröjd att se faktiskt. Bara att se Bill Bailey i receptionen på polisstationen där ute i Sandford var ju sanslöst kul, även om man inte riktigt får äh, utlopp för sin komiska förmåga. Nej jag förstår egentligen inte vad, vad han har i filmen här att göra eh, förutom att det är så härligt att se Bill Bailey och ja, vad han än gör eh, så, så, så tillför han någonting till det här och ja, den här polisreceptionisten han eh, gör... Inte mycket i den här rullen men man märker när han är med och man kan alltid fnissa till lite grann. Jag är eh, ett stort fan av, av just Bill Baileys och det var extra härligt att, att se honom... Eh, bara glimta förbi lite grann här. Det är ju mycket sådana roller i den här filmen. Det är mer små cameos än det är små bilroller i den här filmen. Där kända ansikten dyker förbi och säger hej och sen vandrar vidare igen. Så Man kan få se väldigt många figurer springa förbi som man faktiskt har sett i stora roller tidigare. Ja, och en av de största rollerna, eller kanske skådespelarna får man väl säga, det är ju Timothy Dalton som spelade James Bond en gång i tiden. Att se honom i den här filmen, det, det var riktigt underhållande faktiskt. Han är ju den lokala butiksägaren och där har vi en kille som är, är riktigt skum. Han verkar inte ha rent mjöl på påsen. Eller är det kanske bara den här kufiska attityden han verkar ha? Vem vet, vem vet, men... Av någon obegriplig anledning blir jag alltid glad av att se honom i en film eller något annat. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Kanske är det därför att han har insett att han har spelat en av de mest ustiga figurer som finns i brittisk kultur. Och därför så är han så avslappnad och tänker, jag kan lika gärna köra loss och bara bara bränna på. Och han bränner ju på som tusen, men... Det, det blir bra hur konstigt det än låter. Ja, han bered på så det förslår i den här rollen. Men det gör den bara bättre, alltså. Han, eh, han blir sån här. Ja, som en slug, luren drejare ser han ut att vara till en, till en början. Men samtidigt har han så mycket skärm och han verkar vara så väl. Mellanåt också, så man får aldrig riktigt grepp om honom, och detta leker Timothy Dalton extremt mycket med att eh, växla och, och överdriva de, de mystiska mörka sidorna och de, de hel sidorna som Simon Skinner har i, i den här filmen, och är det det är nästan att han, han skäl showen lite Emellanåt för ja, han, han tar i och leker Och har hur roligt som helst Ser ut som och Det är lika roligt att kolla på det Oh ja, den saken är säker Och någon som inte direkt Bred på så mycket men som samtidigt Har mycket charm och en hel del Ja, karisma får man väl säga Det är ju Olivia Colman Som spelar en av poliserna I det här lilla samhället Och som enda kvinnlig polis så får hon ju höra en hel del små skämt och liknande. Och det är lätt att tro att det skulle bli väldigt taffligt på den fronten. Men hon tar det med väldigt mycket gott mod och hon kan bita tillbaka ordentligt om det behövs. Och ja, jag måste säga att jag blev glad att se henne här. Jag har sett henne i andra situationer där hon har spelat ja, betydligt mer allvarligt som i Broadchurch. Och... Det är spännande att säga att hon har både dramat, hon har tyngden, men hon kan också skratta och vara rolig. Och därför var hon ju ett, ett väldigt glatt litet inslag i den här. Ja, det är verkligen lättsamt. Man blir glad av Olivia Colman i varenda scen hon är med i här. Det är leende och... Utstrålning som hon tillför här, det, det mår man bara gott av för det, det kan bli lite tungt även i en komedi av det här slaget. Så gör hon det här. Lilla extra för att lätta uppstämningen lite mer så man får sig ett rejält skratt mellanåt och så går vi vidare. så Det är en väldigt speciell rollfigur som är inskriven åt Olivia Colman här och jag tycker den, den fungerar riktigt bra i det här fallet så jag, jag, jag lyfter på hatten åt den här rollen också. Och om vi ändå pratar om poliserna så måste vi ju nämna polischefen här som spelas av Jim Broadbent. Och den här killen, han, han är också lite småslämmig men det är svårt att sätta fingret på för han är samtidigt så otroligt hel ylle och gosfarbror och lite som en, en pappafigur till hela den här stationen. Och det är svårt att tänka sig att han, att han skulle ha något ont uppsåt eller något sådant. Han är, han är gubben med glimten i ögat och Ja, en stor del av det kommer ju från Broadbands skådespeleri här. Det är genuint, det är härligt och det är väldigt underhållande och ja, det är en fröjd att se. Ja, det är en spännande figur det här också. Det är, det är en sojlig figur, Frank Butterman här, polischefen, som har genomgått en tragedi och... Jag har därför tagit hela stationen till sitt hjärta och gjort dem till sina barn här och verkar vilja deras allra bästa men samtidigt verkar inte ha riktigt full peil på vad som för sig går och polisarbetet och... Ja, det är ju en, en by där alla verkar ha hemligheter och så även polischefen där. Så att det, det är ständig mystik kring alla figurerna runt om båda huvudrollerna här. Så det är klart att man, man tittar lite snett på även en, en mysfarbror som Jim Bodden i den här rollen. Men alltså, här är det ju verkligen en fråga om... om eh, hög kaliber i, i skådespeleriet här och plocka in en person som Brad i den här rollen. Det tillför så mycket och äh, det, ja, det här är ju nästan den största rollen bredvid de eh, båda poliserna vi, vi får följa här där man verkligen börjar lära känna vem, vem den här personen är också och Jim Broadbent får mycket att leka med här också och visa den enorma talangen som han faktiskt har också även driva med karaktärer för han är, det är inte ofta, han är, han är inne på det mer komiska spåret kanske så att det är extra roligt att se honom i en roll som den är. Ja, och han sköter det sanslöst bra också. Och det är kanske någonting vi måste säga om alla skådespelarna i den här filmen. De gör sanslöst bra prestationer, stora eloger till dem allihopa. Om någon av dem känns underlig eller spelar konstigt, då är det ofta med, med mycket eftertanke. Det är för att gagna rollen och... Allting känns som att man har tänkt på det, arbetat med det och gjort så gott man har kunnat för att få det att fungera så bra som möjligt. Och slutresultatet är ju sanslöst bra, så ja, hatten av för alla skådespelarna här. Extremt bra gjort faktiskt. Och även de rollerna som bara dyker upp för ett par sekunder mer eller mindre så kan man ju inte säga annat än att det är bra. För jag vet två roller som dyker upp och försvinner i princip i samma stund som förmodligen gav dig ett litet leende, en av dem åtminstone. För vi ser ju hos London polisen att Martin Freeman är eh, i, eh, i högskiktet där. Någon av dem som sitter och fattar beslut. Och över honom så har vi ju den huvudsakliga polischefen som spelas av Bill Nye. Och så fort han steg in i bild, då, då sken jag upp. För då visste jag att nu är Pavel glad. <laughs> ja, fullständigt förälskad som jag är i Bill Nye så kan jag inte annat än att bara... Musa i allra högsta grad under hans scen med, med Simon Pegg där. Uh, för han, han, han gör sin grej hela tiden och han, han gör den så bra även här som uh, uh, chief inspector för, uh, för London Polisen. Så uh, tar det inte många minuter hans lilla inhopp här men han hinner leverera så mycket- bara sättet han, han levererar replikerna på hans närvaro, hur han interagerar med, med folk, hur han tittar på folk det alltid är så, så speciellt med Bill Nye så eh, just början av filmen där när man börjar förstå vad, eh, vad som hända ska så, eh, så kliver Martin Freeman och Bill Nye in och, och levererar den här första komiska scenen i filmen och Uh, där, där satte de ribban uh, för vad som komma skulle och det var en högt sagt ribba så jag förstår inte riktigt att de vågar uh, göra det där för det kändes som allt bara kommer att gå ut för där men, icke. men uh, det är ändå lite av, av filmens höjdpunkt för mig just uh, min lilla stund tillsammans med, med Bill Nye i Hot Fuzz. Känns nästan hemskt att du fick den stunden i början på filmen men du verkar ju ha njutit av resten också så låt gå för det. Men vi tar och lämnar skådespelare och rollprestationer bakom oss och ser till det visuella istället. Och det är ju inte så mycket specialeffekter i den här filmen får vi ju säga. Det är ju ett, ett krimdrama så de går ju mest runt och tittar på saker och pratar med varandra. Men där finns ju lite grejer ändå som är gjorda här och jag måste säga att man har jätteallt det som händer i den här filmen samma omsorg som de gav det i Shaun of the Dead för... Var det någonting jag påpekade där så var det hur otroligt bra zombie-sminkningen var. Och jag var imponerad över hur de gjorde blodeffekter och liknande i den filmen. Och jag måste säga att de har eh, gått över den ribban och gått en ganska bra bit över. För det, det som händer här... Där det är kladd och liknande involverat. Det är ordentligt kladdigt, det är ordentligt grisigt, det är ordentligt blodigt och det är sanslöst snyggt gjort. Mm, ja, det, det känns verkligen. De har verkligen eh, drivit det så hårt att eh, ma man... Man, man känner det i, i, i hela kroppen när, när det väl blir fråga om eh, ja, lite mer våldsamma inslag. Så det, de gör det väldigt seriöst här för att vara en, en komediefilm. Eh, och det, det får sån härlig effekt. Det, det är så fullt av kontraster i den här filmen. Och kontraster som ja, stärker helheten som spelar med varandra och så är det också med våldscenerna och specialeffekterna här att det, det är bra samklang tillsammans med, med humorn här och ja, jag håller med, det här är, är riktigt, riktigt bra gjort Alltså det är högklass på de fåtaliga specialeffekter som finns här och ja, det, det är ju väl digitalt som praktiskt här. Och ja, det, det är sömlöst båda två. Allting fungerar precis som det ska på specialeffektsplanet. Det, det är bara att applådera. Det, det är så här det ska vara. Ja, det är verkligen så här det ska se ut. Alltså, för här är så mycket omsorg, så mycket arbete och så mycket passion slängt in i processen att slutresultatet. Ja, det är häpnadsväckande faktiskt. En sådan, ja, lätt sak att göra fel som eh, fejkade huvuden som ska ligga på motorvägen för att symbolisera att någon har, eh, ja, mer eller mindre blivit halshuggen. Det är så lätt att få såna att se helt fel ut, fejk, mer eh, mannequin-huvud än någonting annat. Om man lyckas ändå få det att se se kusligt realistiskt ut. Det är väl det jag får säga om den här filmen. Den är kusligt realistisk när den vill vara det. Och oftast i samband med att någon dör. Och ja, det är applåder och visslingar faktiskt. Snygga specialeffekter. Snyggt gjort. Och samtidigt har man inte drivit igenom det för att det ska... Det ska inte ta över filmen om vi säger så. Det är därför att... Förhöja innehållet snarare än någonting annat och det är jag så tacksam över därför att det är väldigt lätt att springa för långt med sådana här effekter och med tanke på hur långt de går i vissa situationer med att göra det grisigt så... Ja, då hade det varit lätt att, att driva det ännu längre, att kläda till det ännu mer. Men man, man har ändå satt en, en viss gräns och sedan är man extremt noga med att följa den. Och less is more säger de och jag tycker att de har exakt rätt mängd av eh, griserier i den här filmen. Även om det är vissa av dem som jag fortfarande får en liten eh, obehagskänsla när jag ser. För jag, jag får genuint ont när jag ser dem här. Ja, det, det är ju ett tecken på att de har gjort eh, saker och ting eh, på rätt sätt. För eh, det, det är meningen att man ska reagera. Man ska få den här känslan i kroppen. Att, oh, hur ser det där ut? Vad hemskt. Och eh, sedan så... Använder de den här ja, känslan man har i kroppen för att eh, bygga upp till ett skämt som kommer ganska strax in på eh, de här våldscenerna Så eh, det hela fyller också ett syfte där. Först så. Får man effekten, den omedelbara effekten eh, av själva våldet för det, det känns och sedan får man den här upplättande eh, upplösningen på det hela där de spinner det vidare till ett skämt sedan också. Eh, det sker i jag tror varenda dödsfall och våld vi får se och ja, jag tycker det, det fungerar riktigt bra. Ja det håller jag med dig om fullständigt och någonting som också är sanslöst bra i den här filmen det är ju faktiskt kamerarbetet och klippningen här för mm. jag måste säga att de har fått till otroligt fina bilder i den här All komposition och allt bildarbete, det är så minutiöst planerat att eh, det kan inte annat än att bli riktigt, riktigt snyggt. Och sedan har man klippt ihop det på ett, ett riktigt föredömligt sätt som gör att det finns komisk timing där samtidigt som historien tas fram på ett bra sätt, presenteras rätt och i ett bra tempo. Så... Jag, jag gillar hur den här filmen rullar på. Det finns ingen tråkig stund. Till och med de sektionerna när de bara sitter och pratar och man får lära känna rollfigurer djupare är inramade på ett sätt som gör att det är, är väldigt tilltalande att titta på den här filmen. Den är snygg, den är informativ, den är givande och man bara drunknar i den. Man försvinner in i bilden och kommer inte ut därifrån igen. Och... Vill man ha en film som grabbar tag i en och verkligen håller kvar i en från början till slut då kan man faktiskt lära sig en hel del av att titta på Hot Fuzz för här är så mycket som görs rätt som jag tycker borde vara grundläggande filmkunskap egentligen om man vill gripa tag i sin tittare. Men, men tydligen så, så verkar den här filmen vara är nästan lite ensam om att ta till många av de här knepen. Ja, det, det får man väl ändå säga. Och Edgar Wright, ja det. Han har ju lyckats finna lite sin, sin visuella stil här i, i Hot Fuzz som är, är lite av ett hopkok känns det som av andra regissörer som han tycker om. där Han har lånat lite detaljer här och var och eh, pusslat samman till en identitet som nu med denna filmen känns mer som det har blivit eh, hans egen faktiskt Att eh, han har hittat sig själv där i alla hans eh, referenser. För han är, han är en referensnörd på alla sätt och vis. Både i historieberättandet men även eh, visuellt. Men eh, ja, eh, kameraarbetet, fotot, bildklippning, allting sköts eh, riktigt väl här. Eh, han har ett visuellt sinne, Edgar Wright. Och han kan... Fånga saker på bild på ett intressant sätt. Vad som än händer där. Så det jobbar ju verkligen till, till filmens fördel. Det finns en sån detaljrikedom i, i scenerna han presenterar. Ett sådant djup. och eh, Sedan med eh, kameraplacering, kamerarörelser, eh, ljussättning och sedan ihopklippningen där. Ja, det... Det är ingenting alls att klaga på här. Alltså det är ett sådant gediget visuellt arbete bakom Så ja, det, är, det är som du säger, det är, det är skolboksexempel. Det är precis så här man bör ta sig an filmprojekten här. Men ja, det kräver ju en del av sin regissör också kanske. Ja, det kräver en hel del faktiskt. Så jag misstänker att många... Ja de, de freestylar nog lite mer än vad de skulle vilja erkänna. De tar det lite som det kommer och slutresultatet kan vara sanslöst bra det också. Men det är någonting speciellt här och Wright han har en, en stil som är väldigt tilltalande när det kommer till kamerarbete. Jag kan inget annat än att applådera det. Förmodligen så har han lärt sig, precis som du säger, mycket av att titta på andra och har tagit till sig intryck, tekniker och liknande. Men hans blandning på det är någonting som, som känns nästan unikt idag. Det är storslaget samtidigt som det lyckas fånga det lilla och jordnära och... Ja, det, det är bara vackert att se. Jag gillar Storslaget. Jag gillar bombastiska filmer. Men jag gillar också när en film både kan gå från det högsta till det lägsta och visa alla samhällsskikt i samma film. Och det tycker jag att det lyckas man med här. Man går från det stora till det lilla på ett, på ett behagligt och välgjort sätt som är ytterst tilltalande. Och ja... Jag, jag kan nog inte säga mycket mer om det visuella annat än att jag, jag gillar det, jag tycker det är väl gjort och jag njuter av varenda bildruta. Mm. Ja, det, det är verkligen väl utformat är det, det är stämningsbyggande också, att det, det visuella, det gör så mycket i att hitta... Den rätta atmosfären, sinnesintrycken man får som tittare- så att man direkt eh, kopplar vad som eh, händer- och, och, och kan relatera till, till, till handlingen och bilderna på, på rätt sätt. Och det, de, de, de sköter det hela så, jag ska inte säga perfekt- men det är en bra nära i det här fallet faktiskt. Det, det är verkligen imponerande. Jo, men perfekt i ett sånt här sammanhang- det är egentligen inte perfekt i sin traditionella betydelse. Det är snarare en, en egen betydelse där man har lyckats hitta någonting som fungerar sanslöst bra och hittar en harmoni i sin helhet. Det behöver inte vara helt felfritt, för det är det inte. Hotfas har sina små bekymmer här och där, men de är så försvinnande små i jämfört med helheten att ja... Skulle vi använda den här definitionen av perfekt och säga att det, det är den. Den har så mycket gott, den har så mycket som är väl genomfört på alla sätt och vis. Och de där små felen och bristerna som finns, det är snarare någonting som är där för att uppmuntra att utvecklas vidare. Och det gör ju att det, det har sin, sin roll att spela i såna här sammanhang. Ja, det, det är väl ändå skönt ändå att eh, det finns lite skavanker här och varför som, som skapare så eh, tror jag att man lätt skulle stagnera och inte finna någon motivation och, och fortsätta utvecklas och, och göra någonting nytt om man redan har uppnått perfektionen. Det är den ständiga sökandet efter perfektionen som är mycket av eh, en motivationsfaktor så jag är glad att Edgar Wright inte har, har uppnått sin perfektion ännu för då, då fortsätter han att göra film i alla fall. Jo men det är precis så det ska vara och jag förstår att många där ute i världen de, de anser att om man ger en film eller ett spel eller vad än det må vara ett, ett perfekt betyg så att säga, en 10 av 10 eller en 5 av 5 eller vad det nu må vara det betyder inte att de som har satt betyget tycker att den är perfekt eller felfri. För det är det som, som många verkar missförstå. Bara för att man sätter ett fullt betyg så betyder inte det att man som recensent inte inser att det är saker att förbättra. Men innehållet, det man har fått ta del av, det har inte bara... Ja, levt upp till det som förväntades, det har lagt till någonting mer, det har gjort någonting utöver det som lovades och det kan betyda att det är värt att, att prisas och i många sammanhang så kan jag tycka att hotfast klarar att få ett extremt högt betyg just därför att det genomför så mycket på bästa möjliga sätt tillfredsställer alla de önskemålen som man kan ha och till och med skjuter till lite extra. Betyder det att den inte kan bli ännu bättre? Nej, verkligen inte. Men den slår så otroligt många saker på rätt sätt att eh, man ändå kan inte göra annat än att häpnas av det. Ja du den var, det var verkligen perfekt förklarat där. För eh, perfektion, det, det existerar inte i, i sådana sammanhang. Bara i, i sin egen lilla sfär. Men eh, ändå inte, det, det är märkligt det där. Men eh, perfekt, det, det finns inte. Men det kan bara bli så mycket mer än, eh, än vad det kunde ha varit. Så eh, ja, den här... Eh, Perfektionen, den, den är lite av en illusion i sådana sammanhang kanske. Ja det är den, men den ska vara där som inspirationskälla och någonting att sträva efter. Och så lyckas man uppnå någonting ja, kanske bättre än perfektion i slutändan. Vad det må vara, ja det är kanske upp till var och en att bestämma vad man har för tycke och smak. Men man kan uppnå saker som både känns bättre och är bättre än perfektion och det kan jag känna att man, man gör lite här hust, hust, harkel harkel. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja prata om vår slutsummering till den här filmen. Men här har jag kanske avslöjat vad jag kommer att landa någonstans redan. Ja, det känns lite så. Kanske även för, för min del. Men eh, jag, jag får väl försöka sammanfatta min, eh, min upplevelse av Hot Files här. Och eh, ja, den här andra delen av Cornetto-trilogin, det är lite av en... en eh, en blandad kompot Dels är Hartphas en, en lågmäld och välskriven historia som leker med de typiska brittiska deckarna eh, samtidigt som man bygger upp sin egen snedvridna mordhistoria med en, med en extrem fingertoppkänsla. Eh, Hartphas är Även en extremt överdriven actionupplevelse som tar den amerikanska vägen och levererar adrenalin polisfilm med alla platityder som går att frambringa. Och, ja, jag måste säga att det, det finns en, en del av denna blandning som fungerar och eh, så väl bär upp filmen samtidigt som, som man kan driva med och skriva till genren som man behandlar. Och... Ja, det är nog när, när filmen är mer lågmäld och, och brittisk som Huttfass är som bäst i min mening. Början av filmen bygger upp historien på ett lika underhållande som engagerande sätt tycker jag. Och Pegg och Wright har, har fullständig kontroll över handlingen och det, det spinner ett nät som är ja, komplext, det är spännande och det är hysteriskt roligt emellanåt. Deras speciella form av, av galenskap lyser som allra starkast här och det gör så mycket bättre av den ja, oefterhämliga kemin som Simon Pegg och Nick Frost har när de agerar tillsammans. Um, filmen driver med åskådarnas förväntningar och, och levererar komik som verkligen känns fräsch och unik. Jag, jag kan inte mer än att hylla alla inblandade för, för sättet som har presenteras här. Likaså leker filmen med de typiska actionfilmerna och tar dess fartfyllda mall till en helt ny nivå. Eh, till en början åtminstone blir det en uppskattad twist på filmens utveckling men ja, det är inte utan att lite av skärmen och underfundigheten i manuset försvinner ja, av naturliga anledningar i den här delen av filmen eh, det blir som en, en helt annan film som tar vid här och ja det är väl här platityderna inte står eh, på en lika bastant grund och lika väl etablerade i filmen så här är väl filmens svaga del i min mening men det blir lyckligtvis aldrig dåligt för det är sån hög standard på det som presenteras så man kan fortfarande uppskatta det hela, hela filmen igenom. Så. Även om Haddfass har en tendens att svaja lite framåt slutet av filmen så är kvaliteten trots detta hög rakt igenom. Det här är den typen av film där man hela tiden kan upptäcka nya element och detaljer som man inte tidigare hade lagt märke till. Så um, Haddfalls kan jag varmt rekommendera att man ser och ser om skavankarna kan jag åtminstone för, förbise men eh, ja, det, det är ju för att det finns så mycket extremt mycket roligt, galet och ja, intelligent som görs här så det är helt enkelt en film man bara måste uppleva tycker jag ja det, det måste jag faktiskt hålla med dig om, det här är en film som verkligen förtjänar att ses men jag måste väl påpeka att en del av min kärlek till den här filmen den kommer ifrån min bakgrund i att ha sett så otroligt mycket klassisk brittisk däckare. Och de följer ju väldigt gärna väldigt traditionella mönster även när de försöker vara progressiva eller originella. Så hänfaller de till ja, samma stereotyper, samma miljöer och samma tänk. Och där i tycker jag att det finns en så stor skärm i Hot Fuzz, att man har tagit allt det och har ställt det på ända och har blandat det med en genre man inte alls förväntade sig skulle fungera bra i det här och det är ju den amerikanska actionfilmen för de två gifter sig. ...förvånansvärt bra tillsammans. Nu beror det nog på männen involverade i det här projektet. Jag menar Wright gör ett sanslöst bra att få det att fungera. Han tillsammans med Pegg har fått till ett manus som fungerar i stort sett i hela filmen. Jag håller med om att det är sektioner där humor och liknande får sitta i baksätet just därför att nu är det bara actionfilm här. Det, det kan bli lite tråkigt eller lite långrandigt i de sekvenserna om man inte är jättetänd på action men det fungerar, det är det som är grejen. Trots att det, det blir lite långrandigt så når det aldrig de nivåerna som eh, traditionella filmer i den här genren brukar ha och det är jag tacksam för. Det här är en film med sanslöst mycket hantverksskicklighet, sanslöst mycket kunskap om genren och väldigt mycket passion för att både skriva och producera bra historier. Manuset är bra, historien är bra, skådespeleriet är riktigt bra och man har sanslöst bra skådespelare till de här rollerna. Även om många av dem inte får blomma ut i, eh, i vad de är kapabla till. Men, men rollerna är så eh, specifikt skrivna i många fall att det hade inte gått att de lekte loss. Hur mycket jag än hade velat se, till exempel Bill Bailey, får blomma ut med sin komik. Så ja, det hade kanske inte fungerat och det respekterar jag. Ser jag på hotfuzz med rosa glasögon? Ja! Bidrar det till mitt höga betyg av filmen? Ja, det stämmer. Men samtidigt, det är väl gjort, det är snyggt, det är välproducerat och det är en riktig adrenalinupplevelse som jag tycker genuint att folk borde se. Och har man inte sett Hot Fuzz, gillar komik och smart humor... Ja, då måste man se den här, vad man än tycker om action och polisfilm, se den här, den är värdig, jag lovar det. Peg och Frost är så underhållande att se att om det inte är någonting annat som lockar till den här så måste de här två herrarna locka och bara det borde ju vara en, en uppmaning till att gå och se den här. Ja, verkligen. Och ja, om inte för det så borde man se Hatfast bara för svanens skull. För det är <laughs> även en, en karaktär som har en tendens att, att skälla showen lite emellanåt och är extremt rolig i sina inhopp. Och en större nyckelrollfigur än vad man kanske kan tro, hust hust Harkel Harkel, spoiler hust hust men nu är det dags för oss att lämna polisärendena bakom oss och dyka tillbaka in i magins värld. Men till skillnad från Harry Potters magiska värld som är riktigt gemytlig och trevlig till och med när den är farlig så dyker vi in i någonting som känns betydligt råare, betydligt verkligare och betydligt mer obehagligt. Jaha, för nu ska vi ju verkligen ta och vrida tillbaka klockan till förgångna tider där det här med, med trollkonsten inte sågs med så blida ögon och den som utövade kunde få extrema straff och det är dit vi ställer kosan och vi ska se hur människor behandlades under den tiden när det var fråga om om riktig eller åtminstone påhittad trolldom- Ja, för det här är ju en film som uppmärksammades mycket just på grund av sin realistiska syn på sådana här fenomen och vad som hände vid den här tiden borta i USA bland annat där folk hade mer eller mindre hysteri för att det fanns häxor ibland och att det var deras fel, att saker gick fel eller att det var de som orsakade död och förintelse och mycket annat och Därför var det ju inte särskilt kul att bli utpekad som häxa, det hade ju väldigt digra konsekvenser och nu är ju den stora frågan här. Är den här filmen menad att vara en realistisk berättelse? Den ser ju ut att gå den vägen åtminstone. Eller är det någonting övernaturligt som faktiskt händer? Jag har ingen aning men jag är extremt lockad att titta närmare på den här och se vad det ska bära. Och, och emellan kan jag väl erkänna, riktig magi eller ej, jag tror att det här blir en riktigt mysryslig historia att sätta tänderna i. Ja, även om vi inte vet vad vi kommer att bjudas på, om det blir eh, häxjakt eller om det blir riktig magi. Den mystiken den eh, får vi spara på och se vart det hela leder. Men eh, intressant kommer det att bli i alla fall här. För nu ska vi in i den lite mörkare vråna igen och rota runt lite i eh, våra mänskliga inre och se hur vi reagerar på saker och ting vi inte riktigt förstår oss på. Och här ligger väl det stora centrala temat i nästa veckas film. Och magi eller inte så har jag en känsla av att det kommer att bli ganska hemskt. Ja, det kommer att bli riktigt rysligt och kusligt. Och för säkerhets skull så är det nog bäst att vi till nästa vecka ser till att, att ingen upptäcker vår bubblande kittel. Och kanske bör vi se till att vi inte har våra häxhattar på oss innan vi ger oss av ut. Det kan ju sluta riktigt illa. Men tills dess så...